Amor Bueno, Julio, con esta música da unos pasos para ir a a, la, a Cambados. E vamos a hablar con un cantante. ¿Cambados? Sí, esto a Cambados, sí. Vamos a hablar con Jorge Casal, que es un cantante que le va... O, o nome de Galicia, ame pues, por do, a la por donde vaya... Pero non sei... Bueno, saudamos, non veñaba sí. E vamos a falar con el Que nos vai a isto A parte de ser cantante É un gran amigo dos amigos E a máis que domina os cabalos Como el quere Vamos a ver. Eu penso que lles canta algunha cantiga Pero bueno, deso de vamos a seguir falando agora Moi boas tardes, Jorge Moi boas tardes, don Armando, boas tardes a todos por aí Moitas gracias por atendernos, Jorge Benvido Muy... Bueno, eso, este chámate cantante Pero creo que eres compositor, non? Compositor, si, sí, bueno, un pouco de todo Cantante, se sí. non fora pola voz <risas> <risas> Eu ointe cantar Bueno é podo dar fe. Bueno Vale, pois, pois, pois, pois damoslle razón entón a Armando pero como compositor sí, eh, eh, eh, eh, parece máis que, eh, eh, doada sí. a, a palabra con respecto sí. a ti no? e, e, e ademais de compositor tamén coido eu, que según teño entendido com, eres un grande coñecedor especialista en problemas de conducta destranimais, non? Uh -huh. Si, sí, bueno, foi parte, parte da miña vida algo que estou tratando de deixar, porque as lesións Sí. Son algo comun neste campo E uh -huh. os anos non perdona E as lesións non son igual aos 20 Que aos 30, que aos 35 Pero bueno, sí, foi, foi unha parte importantísima Da miña vida A que ainda lle dedico tempo, claro, sen dúbida Pero que ademais eres embaixador co, Junto con, con co Coemérito a Antonio Resines De Galiciame, non? Que este ano pois eh, vai a celebrar Unha grande gala No mes de decembro. Sí, sí, sí, tengo a sorte de que, de que a xente de Galicia ame despois de tantísimos anos uh -huh. eh, de traballo incansable demostrando, bueno, a clase de persoas que son que tivesen a ben, pois, contar conmigo este ano como embaixador despois de, uh -huh. de xente como Antonio Resines, como vizcaíno como Pablo Mora estou uh -huh. moi contento, claro, muy agradecido en eh, ti eh, herdas de teupa precisamente ese, ese gusto y este y ese aprecio por la música no pero eh, teño entendido que a, a, a, o que el de ti que tiñas un, un trabajo extraordinario que fue el pulso fuerte no sí sí bueno fue un fue un disco que nos deitas alegrías estuvimos varios años xirando con él e todo que trouxe foi bo despois eh, parei uns aniños e agora parece, parece non se sabe que vai pasar, que vamos retomar cun traballo eh, novo e parece que, que pode ser que volvamos a carretera outra vez a ver que tal eh, entón, eh, non no, eh, casi somos premicia entón, sí, sí. para dicirlle aos seus entes que vas a, a ter outro outra nova publicación discográfica, non? Sí, sí, sí, parece que si sí. Non ah, estou sí. pensando moito técnico claro. con respecto a Shiraron, pero pero sí. o traballo está está grabado y, y eso ten que sair, ten que sair a luz como se, claro. En, en Esto... Ese traballo que falaba el antes foi quando o coñecin eu, quando lo encantar. Sí, sí, exacto, exacto, así foi, y allá encantados, ahí los vos a niños Si, Sí, uns xa. sí xa fai uns a niños. <risa> Sí, sí, sí, según dicías eh, eh, bueno, Según eu comentaba ou polo menos co Coñecía da túa trayectoria mm, sí, eh, eh, eh, Dicías que a túa máis Ese que, si que tiña unha voz bonita Pero ti érgachela tamén logo, Entón sí. dices de que estás traballando <risas> Neso, non? Eu fago cancións e despois voto moita cara E as canto, bueno, pero a que sabe cantar De verdade é a miña nai De xa era máis que unha Re, recíbelo non, quer decirse que exactamente, si, si, si. Totalmente, que que que erdas tamén logo entón. Uh -huh. Bueno, entón aos nosos oyentes podemoslles dicir que que esa primicia ten un título ou non. Non ten nada, de momento, de momento foi unha unha unha grabación moi, sí, de, sí. moi moi caseira que fixemos aquí en, en Galicia, na casa <risas> dunha casa dun compañeiro. Uh -huh. E, eh, bueno, eh, no seu día era con idea De, uh -huh. de sacarla De, de unha maneira moi precipitada Para non plenar o ritmo e seguir girando sí, sí, sí, sí, Pero uh -huh. fin as cousas Paran un máis tempo do, do que eu esperaba E, bueno, e agora estou, estou pensando Moitas cousas, pero Pero, si sí, eh, eso ten forma Faltaría solo editarlo E darlle pa diante, volver a xuntar a banda E uh -huh. salir a girar outra vez Sí, bueno, sí Pois pues gracias a tú Como uh -huh. compositor pues entonces Gracias a composición É grande paixón pola escrita Según me teñen, sí. me teñen dito Si, é o que me gusta É o que me gusta Te... as letras Escribir eh, pues, de, uh, Me desenvolgo máis Pois, a ver, das túas publicacións, ou polo menos, algún articulinho terás que argallar para poder meárnolo para, para a nosa revista, revista Lua Nova, que editámola aquí cada ano, non? Si non relacionada con Galicia, máis, si, si con outra cousa creativa túa. O que que irá de ser feliz, xa sabe non Armando, que só ten que chamarme e <risas> vou. Carai, moito moi aprecias Armando, que chama, trátalo de don e eh, todo. Xol, debe, debe ser que ela chegouse aí con, con, con traxe e todo e entón amé, pues... Claro, e que, que don Armando de traxe impoun moito, é unha ten, ten percha, ten percha. É unha figura moi respetable por supuesto que, sí, sí, que Cando chega no? aí parece que fala un catalán moi moi accesible, non? Moi fluido moi fluído. O catalán moi nah, Jorge, acordo este primeiro día cando dicían eh vais a falar en castelán ou en catalán e tal, atacándoles fallen <risas> en galego e tal le dicen, "Pero os ti é galego de verdade?" Digo, "Sí, señora, dentro a cabeza deste ombro a este." Que <risas> este. <risas> sí, si sí, non no se lle olvidou unha liña, de veras. labor que faz de aí mantendo viva pois a patria, a terra e a lingua oh, sí. e eh, para toda esa xente que está un uh -huh. pouco longe, pois pues, eh, sempre vos digo que é admirable pa Parece ser que algúns descoñecidos que estaban na gala pois dicían que o catalán que fala tío é moi parecido nos idioma Si <risa> <risa> <risa> <Sí. risa> <risa> moi parecido, moi parecido. Bueno, de verdade que te agradecemos moitísimo a túa conversa. Desde eh, seguimos preguntándoche cousas interesantes. Eu quero que de preguntar polos cabalos, se si ten algún libro publicado. Ah, botamén? Pues si. Sí. Non teño, non teño, mm. teño, teño varios libros sin publicar, o que pasa é que eh escrito, vamos. Y, y, igual que igual que coa música, non sempre me entra ese síndrome do impostor. Mm e nunca, nunca os publico ¿no? que, como as canxóns eu teño moitas máis cancións son publicar que publicadas vale. entra eso, pero, pero de verdade que apenas me atope un pouco en forma hai sí. que sacar polo menos un par de libros seguidos Pois <risa> é, pues xa, xa sabes nosotros faremos de, mm, de iniciación eh, ou publicación directa para todos os nosos ointes xa eh. Eh, embaixadores cataláns. exactamente. Aí <risas> que medita Como mínimo, año. escoita, falando como diría Armando quería preguntar con respecto aos caballos e tal, as túas lesións teñen algo que ver cos curros ou algo? Si, sí, eu xabo non é un curro. Si, sí, si, sí, sí, vamos a ver. Eu, eu teño, bueno, eh, a, la, a labor que fago eh, co pueblo de Sabucedo, ah. que foi unha unha labor incansable mantendo mm eh o noso patrimonio vivo os cabalos salvaxes coa rapadas bestas e sobre todo co, con toda a labor que se fai todo o ano pois preservando iso, non cuidando deses animais todo o ano para que para que en estas condicións tan malas nas que están os montes pois poden seguir estando. Teño, teño esa labor que bueno, que ao final todos os anos hai alguna pequena lección, este ano rompin a cabeza do cúbito nun burro, gritando no, no o ano pasado o nariz, o ano pasado un par de costillas, esas cousas sempre están aí, no, pero o peligroso é é máis ben o, bueno, pois esa esa parte da miña vida que de, que dediquei, que que xa cada vez dedico menos uhum. a traballar con animais particulares, non, con problemas conductuais, que, que adoitan ser animais, pois pois con bueno, con problemas máis ou menos complexos que moitas veces cando mostran, eh, porque xa están nun, nun momento avanzado onde o mellor pois xa lesionaron sí. a alguna persona ou xa se axe atopan en un momento avanzado do problema e aí cando moitas veces pa pasan cousas eu teño moita sorte que indas son bastante ágil e evito moitas, non, pero de vez en cando pois pasaban, pasaban cousas e, e por eso pois eso é incompatible con podes con estar de gira tocando ou con desempeñar outro tipo de traballo, por eso es, eso foi un pouco mm. menguando É uh -huh. que eu vi un nun vídeo, Ajá. que como que estabas con un cabalo, tú tabas eh, si sí, retirado del perdo, tabase unha señal, uh, unha señal e el deitábase. Si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, eso é, eso é aplicación é, eu fago unha mistura de, de, de disciplinas para traballar cos cabalos uh -huh. e es, ese vídeo foi un potro que, que nos trouxeron con bueno, con un nivel alto de, de agresividad, de, de nerviosismo, uh -huh. y, y, y bueno, mordía, daba patadas y tal, licando... Cando xa levábamos unhas humanas traballando eh, eu explicaba a compañeros que vían ver o traballo que estábamos a facer que, que había unha cuestión de comunicación clave que non teña que ser nin concordas cordas, nin con, con... paus e no, ese ese vídeo foi raíz de, bueno, para, para explicar que, que ao final facendo unha seña o cabano pois pues, sí, se daba sí, sí. igual ou máis fácil que un cano ou que, ou que uh -huh. era outro animal considerado como doméstico, non? E cantas algunha canción ou algo así parecido? Uh -huh. de, a veces llese canto, pero sobre todo, e isto é unha cousa que fago de verdade, poño yes música, pero <risas> non calquera música. Ben nunca ver, me ocurriría poñerlle yes, o mellor un disco de extremo duro a un cabalo, no? pero <risas> sí que lle sí yes poño moita música eh, Suave. Gau, gaucha, antiga. Ah, no? yeah, yeah. Poño llese moito a José Larralde, a Jorge Cafrune, a Tawalpa Yupanqui, poñolle moito a Mercedes Sosa, poñolle a Violeta Parra, e hai algo en neses, neses compositores gauchos do campo, da, da terra, que hai algo, de verdade, que non, non é invención, que non me digas por qué, pero xes calma, xes calma, xes gusta. Uh -huh. Eh, a verdade é que ese traballo é un, un cousa de, de, de adiestramento, pero tamén ao mesmo tempo uh -huh. de, de, de, de comunicación, non? Uh -huh. Sí, comunicación, porque moitas veces son animais que xa estiven sí. unha súa día adiestrados e que, que teñen un problema un problema co que a xente non dá, non dá, e aí ven pues, agresividade ou medo, e sí. o final do que se trata é de, de enfrentarte, meterte nun sitio con él, e, bueno, con máis ou menos risco eh, uh -huh. tra tratar de chegar a, a raíz do problema e para iso necesitas que el se explique e para que te explique tes que crear unha serie de condicións uh -huh. nun, nunha lingua que, que fai moitos anos que os humanos xa non falamos si, sí, desde logo sí, sí, sí. bon, tu ti, como unha loitador máis entonces aportas o traballas ou participas bueno. é como un psicólogo Na, na, na, sí. Sí, tamén, na, na reparo... Claro, a ver, é moi diferente, non? O traballo particular que, que favo sí. cos animais, o que facía, pois é, é unha cousa máis íntima, máis eh, sí. de psicología, sí, sí, e, sí, sí, pois, sí. o desabucedo é unha cousa pois, máis visceral, máis emocional, uh -huh. onde ao final eh, cunha mistura de forza, pero sobre todo técnica, porque ao final os aloitores desabucedo son os máis preparados uh -huh. para... Para, para levar a rajatabla o, o tema do bienestar animal, que hai outras rampas onde eu sempre digo que se ven barbaridades e despois nos tachan a todos igual, pero en Sabucedo sí, sí. prima o, o bienestar animal, e son os sí. aleitadores máis preparados do mundo sí, sí. para para inmovilizar a un cabalos en paus, en cordas, no, no, no, no, no. Sin, ser máis, sin, sin ser máis de tres personas, de unha maneira rápida, limpia sobre moi eficaz, sin danos nunca para o cabalo, inmobilizamos, desparasitamos, cortamos crines para saber uh -huh. que ese cabalo xa está tratado, curase, uh -huh. se trae algún herida do monte, uh -huh. algún de do lobo o que sexa, uh -huh. eh, curase límpase, desparasítase e andando outra vez para a súa vida en libertad, uh -huh. ou máis A ver, iso pues, eh, como aquel, la, aquel que dice, dice As moscas solamente ocude un homel, non o vinagre. Por iso digo que pegando yo un cabalón non o podes dominar, tens es que tratalo. Moi complicado, moi complicado. Iso é pan para hoxe, é fame para mañan. Eh. Aí, aí eh, todavía queda xente que pensa que así, a base de, de poñer falando mal, poñer os huevos encima da mesa... Eh eso é es moi complicado porque porque ti podes doblegar a un cabo oxe sí. si, pero tarde ou temprano pas ser un problema grande porque claro. le é máis forte máis rápido e sobre todo moito lindo teen teñen memoria ¿no? acórdanse de precisamente da persoa sí, que o trata e eh, en algún momento quercir os, os sorprenderías De, sí. de, como, de como recordan cabalos que, que traté e despois volvín ver anos e anos despois no. ou que me echaban tempo uh -huh. despois porque ten outro problema uh -huh. y verme, y eh, e verme e que, sí. a, automáticamente é que automáticamente o grado de confianza, de desfacerse e a dozura entende? que teñen si eu lembro-me de, que, de cativo, claro, de pequeno o, o, os animais trateínos de, de cativo na casa da miña aboa, eh, para descanse e eh, eh, ya, ya sabes, había un ferrador que era o que, emprega, que, que, que empregaba moitísimas veces para, para poñerlle para poñerlle, uh, calzalo, que decía eh, e e ya eh, que ferrador eh, non lle facía falta atalos. No, sabes que algunhas veces eu cordome de da cun ferrador ataba perna de para que non se movera moito e tal. E aquel, claro. aquel ferrador que tiamos ali na aldea non, non, non nos ataba. De, debía ser que, que coñecía os animais e os animais deixaban. Hai ferradores, claro, hai ferradores por aí que son que fan máxia porque o final teñen que ser valentes porque Levan moitos golpes, pero claro Alguns teñen unha seguridade Un bo facer un... Claro. Que, que o cabalo automáticamente se, se llese entrega deixe. E a partir desa de primeira vez Pois pues, ao fin do mundo e Xa chega e xa lle, fa, lle falta o cabalo Levantar os pés para que o ferre sabe? Deixe, deixe lle facer, claro, claro Porque claro. Eh, non todos facían eso Claro, claro Sí, señor. Vale, pois pues, moi ben uh, Jorge, ag agradezo Moitísimo a conversa que tivemos Hoxe Que teñes un grande éxito eh, sí, eh, Moitísima sí. sorte Nese eh, teu traballo De, de embaixador E ao mesmo tempo pois pues, Que disfrutes con esa nova composición que estás facendo eh, Moi pero... agradecido É eh, sempre un, un enorme Placer charlar un ratinho con vos Gracias de novo Por, por manternos En, en parte aí mui eh, ben vivo y cando que idades aquí metende, xa sabedes. Un aperto grande, bien, Jorge, ah. Unha aperto moi forte e a toda esa familia de Galicia ame. Moitísimas gracias que nos vexamos pronto, meus amigos, vale, todo, sí. bien, chao, chao. E despedímonos de todos, peño. Si, sí, vamos a despedirnos. Ata vindeiro, xovens queridos deonte. Gracias a Fernando por estar aí, grazas a Julio. Eh como non, este que vos falou foi Armando Fernández. E é a noite que se chama sobre descanso a rúa Vos Liberdade e dei os xoves que veñ.